Om vi skuggor nu har kränkt er med vårt enkla spel, så tänker att ni bara sovit här, medan fruktan och begär tog gestalt som i en dröm, i en våg och flyktig ström. Detta avsnitt av historiepodden inleds på samma sätt som William Shakespeare's komedi En midsommarnats dröm avslutas. I den pjäsen suddas för en natt gränsen mellan fantasi och verklighet ut. Det omöjliga görs möjligt. En enkel åsna kan bli älskad av älvornas drottning. Sån är hon, magisk, mystisk och farlig, vår älskade midsommar. Idag kommer Robin och Daniel att med vänlig men fast hand guida genom traditionens historia. Kunskap för dig så att du ska kunna impa på dina kompisar. Förstöra kvällen för din orerande whiskyonkel. Eller kanske sätta ihop ett kul quiz. Nu börjar podden. Hej och välkommen Tack Nu är det ett nytt avsnitt av historiepodden igen Ska vi ta och hoppa på ämnet då direkt här Det gör vi Det här midsommaren har, har du sett hela den här midsommarnatt En midsommarnaström? Ja Givetvis det är självklart ja. allmängod så att alla människor... Nej, men, ja, det är väl en av Shakespeare's 3, fyra pjäser som jag tycker att alla ska ha sett. Just En midsommarnats dröm, den är väldigt rolig och den håller fortfarande väldigt bra. Och vi kommer ju komma in på hur mycket liksom, magi och folktro och så spelar in för den här högtiden. Jag har inte sett den, det betraktas jag som en... Ja, hur ser du på, på det här? Jag tänker att du har missat någonting som Jaha. är ganska roligt. Hur långt... Finns det inte en film man kan se? <laughs> ja, det finns en sån 90-talsfilm Vad heter Al McBeal? Kalista Flockhart. Jaha. Den är helt okej. Okay. Ja, då kanske man tar och ser den någon gång. Eh, eller så går man och ser någon PS inte vet jag. Vart ska vi börja nästa i midsommar? I vilken ände ja. börjar vi? Det är en bra fråga. Själva ursprunget... Ja. Vad är det för något i Och vad kommer det av? Kan man vara lämpligt? Det kan man göra. Jag är lite rädd att vi kommer fastna bara sitta här. Det här vet man ju inte riktigt. Eller det finns inga riktigt bra mm. källor. På ja, det här så och... är så, mycket möjligt att det blir delvis. För att det är, lite, det är väldigt oklart och diffust det här ju, mm. vad saker ting kommer från. Men det är ju klart att det har att göra med eh, solens läge, rent astronomiskt ja. en smula här. Om vi börjar med för kristentid då. Mm. Eh, sommarsolståndet kallas det ju Och nu, När vi säger tid här så menar vi före, eh, kristendomen kommer till Sverige från. utgår ifrån. Absolut, mm. Där någonstans på 900 000-talet mm. Sommarsolståndet, mm. det är den ljusaste natten på hela året Och den infaller ju inte på midsommar, som man kanske kan tro När infaller den då? När infaller midsommar, det här allt När infaller midsommar då en, enligt dig? Den närmaste lördagen till den 24 juni är ju röd dag. Och det är då alltså en röd lördag och det är ju missommardagen då. Ja. Så att det är ju alltså, för, förr så var ju den 24 juni var ju den inom situationstecken rätta missommardagen i Almanakan. Sen 1951 som har jag ändrat det där så att det är flytande lite mer då. Så det hamnar ju mellan den 20 och 26, eller något sånt där. Och den 21 eller den 22 är ju, vad heter, vad heter det nu så, ja. Då står ju solen som högst, och det. Det är natten är som kortast. Och det här vet man ju då att även långt tillbaka i tiden har folk haft koll på det här. Vilka som är de ljusaste nätterna. En sån teori att Stone age är någon sorts apparatur som ska visa och hålla koll på sånt där. Och apparatur? Ja, precis att man... <laughs> ja! Det är som en stor klocka. Vänta, vi bygger en apparat här med lite stora stenblock som vi släpper för. Ja. ja. Det finns ju många anledningar till varför man skulle vilja fira det här. Det är ljust. Det är den tiden på året och grönskan är som härligast i Sverige. Träden står i blom och det finns mycket blommor och annat vackert. Och dessutom så ligger det ju bra till på jordbrukarens kalender så tillvida att jobbet är avslutat och det kommer en paus innan skörden ska tas in senare mm. i juli. Så att det ligger bra till på många anledningar varför det skulle vara lämpligt att ha en fest där. Och då har ju förklaringen varit att ja, det är någon typ av frukt fruktbarhetshylning. Mm. Det är svårt att belägga. Ja, men det är ju en ganska rimlig analys. Ja. Eh, alla, eh, det finns ju många kulturer som har hyllat solen genom tiderna ja. på många olika platser. Och då, eh, hur gör man för att hylla den då, då? Hur har man gjort traditionellt sett för att liksom fira det här? Det är inte så att man eh, sköt serpentiner och eh, hade och, och salut med kanoner och, och korka upp champagne och på för 2000 år sedan till exempel. Ja, men, enligt vad jag vet om midsommar före Sverige kristnades så ja, man kan komma med lite olika teorier men det, det finns inget konkret. Det finns, ja, men det finns inga skriftliga källor som... Nej men det är ju ett vanligt att tända en äh, bål mm. eldar. Det har man ju då... Äh, Form, ja, olika belägg för att det har funnits sedan 500-talet efter Kristus. I ja, men det, det nämns inte i källor fram på 1500-talet. Så att när vi pratar om ja, för tid så tänkte jag att men inte då, ens det kan vi belägga. Jo, men nu, nu tänker du bara på Sverige här. Ja. Jag tänker på alla solkulturer. Ja, och, så. Okay. Yeah. och det har alltså förekommit runt hela Europa och på andra kontinenter med tidigare då att man har tänt stora eldar och sedan hoppat kring de där som någon slags Ja, vilde tänker man sig, men... ja. Ja. Och sen har det här då... Eh, ...spridits vidare då till... ...Sverige när det inte var... Eh, ...kristendom här. Ja. Och det är ju därifrån... Ja, det är väl en eller form... sån grej. Men förr så... Eh, ...körde man ju med det här också i Sverige... ...på midsommar. Mm. Åtminstone fram till... Ja, ...1800-talet och på vissa håll till mig ja, ...in på 1900-talet. 1900 det är väl inte omöjligt att... ...det till och med finns kvar... På vissa midsommartraditioner att man faktiskt tänder ett stort mm. bål. Men eh, finns det någon, någonting annat ursprung till midsommar som... Jag menar, vi har ju pratat om tid här. Mm. Vad hände när kyrkan började klampa in och eh, på eller, Ja, runt medeltiden? Det finns ju alltid då någonting i kristendomen som man kan koppla det här mm. till. Och i det här fallet så är det Johannes Döparen då. Ja, vilket du vet eftersom jag sa det till dig för några dagar sedan va? Ja men... Det skulle jag aldrig ha gjort för nu framstår du som mycket mer du... Du tänker att jag inte hade hittat det på egen hand. När vi bestämmer att vi ska prata om midsommarafton. Ja det kanske du kanske hade gjort. En det. googling senare. Jaha! Jag hade stöpa den. Hur som helst så som du sa kristendomen brukar plocka upp sådana här gamla... Företeelser som var vanliga i he hedniska kulturer mm. och sen så försöker man förvandla det in i den kristna kyrkans så att det ska, bild på något sätt så att det ska bli anständigt och man tyckte väl inte var jättekul att ha en massa hedningar som sprang omkring och dansar runt eldar och hyllade solen, det var väl inte riktigt så tanken var enligt kristendomen att det skulle gå till. Men då bakade man ju in det här ja. med Johannes Döparen i hela och därmed så var det helt plötsligt okej. Okay, för då var det ju honom man hyllade så att säga. Det blir någon typ av hopkok där. Hälften helgonkult hälften folkfest kan man väl påstå. Men det finns ju en långtgående liten schism mellan midsommartraditionen och kyrkan eftersom Midsommar i Sverige är ju kopplat till kärlek och i viss mån till sexualitet. Och ungdom också. Och dansande och ja. fylleri och elände. Så att i perioder har kyrkan varit ganska kritiska mot mycket, midsommarfirande. Mycket kritiska ibland, ja. Och då har man ju för, förbjudit det här. Vissa eh, seder, till exempel dansandet runt missommarstången. Missommarstången då, eller majstången som är en tysk import som kommer någon gång under 1500-talet kanske. Den omnämns i källor på 1600-talet för första gången. Erik Dahlberg, eh, jag brukar ju nämna gamla hedliga gubbar på, på 1600-talet där Olof Rudbeck förra avsnittet var en son och Erik Dahlberg är också en gammal hedlig gubbe som var med om mycket, han blev ju adlad. För att han hjälpte till med, hjälpte krigarkungarna så mycket och, och sådär. Och eh, han var bland annat med Karl den 10 och kontrollera isen om den fungerar. Han var ju första iskontrollant <laughs> vid många tillfällen. Han var, hjälpte både Karl den 10 och sen Karl den vid slaget vid Lund. Han skulle över en å där och då kontrollera den isen också. Ja, det är ju en bihistoria här förstås. Ja, men, men hur som helst, han var ju eh, en eh, heja på att teckna också. Och då jag eh, han. Bland annat av en del grejer, då där man ser en midsommarstång. och det är den första bilden, eller om man ska säga, på en svensk midsommarstång. Vet du vad det den här grejen med midsommarstång eller majstång, alltså kommer ifrån. Nu sa att det var en tysk import, men vad, vad, då? vad är det här? Varför gör man en stång med en massa löv och grejer på som man dansar runt? Liksom? Den klassiska teorin men den. Verkar ju vara felaktig. Men det är att det ska vara en fallosymbol då. Och att man kopplar det till fruktbarhet på det sättet. Mm. Men det verkar ju inte vara. Det är väl bara en, en härlig, vacker grej. Att man plockar löv och, och målar äggskal. Eller hänger ditt blommor eller vad man gör. Och så får man nå någonting vackert att dansa kring. Och, och just då... ma majstång är inte månaden maj nödvändigtvis. Att maja är ju då ett verb att dekorera med löv. Och så är det. ju Medeltyskt ord då Maja mm. Men, nu ska jag bara för det här Dra staden här Och yes. upplysa dig Och möjligen någon mer Maja, alltså själva ordet är Förvisso har ju men Det är kopplat till det här med att man Pyntar med grönt och kvistar Och grejer, mm. som sagt och, och det pysslar man ju med I medeltiden eh, I Tyskland Men sen finns det en, varför just en stan liksom det finns då en annan tradition som är ännu längre. Och det var de gamla hedliga, alla är så hedliga hela tiden jag ska berätta någonting. De gamla pålitliga, gamla trogna. Ja, frankerna är jag försöker leta efter här ja. i mitt huvud. Frankerna var ju en germansk stam som ja, de flyttade västerut och till slut och grundade de ju då Frankrike under Karlens stora och sådär på 7-800-talet. Eller 800-talet var ju framförallt kanske 700-talet men för den delen. Stunt samma, det här leder ju då vidare till, de hade ju en del eh, riter och så för sig. av en var att man skulle skjuta pik med pilbåge på eh, en bild av en papegoja eller fågel som satt högt upp på en stång. Och där vi... Varför man gjorde så, det kan man ju fundera över. Men eh, den som sköt bäst fick då en väldigt eh, fin utmärkelse och hög status. Eh, och sen fick han ju bjuda eh, alla runt omkring i byn på eh, på dricka. Och det blev ganska dyrt för den här personen. Men eh, han fick ju statusen yeah. i alla fall. Sen då, så eh, på något sätt under medtiden så möts de här två eh, sederna att Maja... Saker och ting med grönt och kvista Och blommor och grejer Och den här stången Och skjuta prick på den Och så börjar man maja själva stången Med den här bilden med papegoja Eller fågen mm. i toppen Och vips så har vi en majstång Och ordet eh, Som du var inne på Kommer ju från eh, månaden maj Faktiskt ändå ja, okay. Djupet är, alltså, ja. är maj i, I Tyskland i maj så, så har de ju Blomstret där det har vi inte Nej, och det är därför sen då som Midsommarstången, när tyskarna Kommer till Sverige på 1400-talet var en massiv tysk invandring mm. då Till de svenska städerna Lika många pratade mm. tyska som svenska I städerna ja, Och då tar ju de naturligtvis med sig sina kulturer och seder mm. Och börjar Resa upp en massa majstänger Runt omkring i städerna Och det här hakar ju svenskarna på Och tycker att det verkar vara festligt och kul det här och så sprids det här sen över landsbygden i Sverige också efter ett tag. Mm. Får jag dra då ett citat från en gammal, hederlig gubbe då? Ja. Olaus Magnus, 1555, skrev ju historia om de nordiska folken. Där nämns midsommar för första gången i text. och Då står det, på den heliga Johannes döparens afton, plägar allt folk utan åtskillnad till kön och ålder, samlas i skaror på städernas torg eller ute på fria fältet. För att där glättigt tråda dansen vid skenet av talrika eldar som överallt tändas. Det kommer ju de där talrika eldarna. Ja. Och med tiden så kommer ju eldarna att bli utkonkurrerade av den här majstången då. Mm. Och man men man flyttar ju för det var inte självklart att det hade med midsommar att först när majstången kom. Nej. Utan man De här traditionerna där. går ju in och ut i varandra hela tiden. Det beror ju på det här att det fanns inte så himlens mycket grönt ändå till åttal under maj. Utan man flyttade då till det här med midsommar där man ändå höll på att fira med eldar och sånt. Ja. Som så ja. så låg bättre i den svenska kalendern också. Mm. Den här traditionen utvecklas ju och förändras kan man säga... Man ska se till att äta gott. Det här bordet som vi har idag med färsk potatis och snaps och sill och så. Det är ju en 1900-tals uppfinning. Men man har ju alltid sett till att äta det, det godaste och det härligaste man har. Och det har sett lite olika ut på, i olika delar av landet av förklarliga skäl. Kan du nämna något man har ätit då? Kan... En sån här klassiker när det gäller alla svenska högtider. När det gäller bröllop på 1700- och talet och så är ju vitgröt. Att man kokar alltså i princip ris, gryns, gröt. Mm. Man kokar gröt på mjölk istället för på vatten och man gör det på det låter bra gröt. Nu är det 20 kim och Vad får vi idag, mamma? Idag blir det gröt. Ja, men samtidigt så kan man ju tänka den här lena gröten ja. med riktigt smör och så i ett samhälle klart. där alla åt ganska bedrövlig mat. Det var ju så att på ja, men runt 17 18 talet så sill vanns ju mm. i stora mängder. Och det var inte särskilt festligt. För det hade man annars ändå. Ja. Det är ju, som sagt en 1900-tals eh, på att det ska ätas så mycket sill. En annan som festmat var ju Filbunke. Ja. Och det låter ju helt galet i våra öron. Jag som innan jag sprang till skolan i morse öppnar en liter A-fil och dricker några lite direkt ur förpackningen och sen springer. Att det skulle vara festmat bara 200 år tidigare. Känner du inte hur festatid... Historiens vingslag. <laughs> Nej, jag gjorde inte det. men och annars, Lutfisk är ju faktiskt ingen bara julmat utan det, det klämde man i sig så fort det var midsommar också och tyckte ja. att det här var... var man tvungen att gå och köpa också i handelsboden. Så, så all köpemat Var ju extra festligt med. Mm. Men den här potatisen då Nypotatisen som är då För ett ord som är Inte mer än hundra år gammalt Det ansåg sig som Vansinnigt slöseri Och gräva upp potatisarna innan de hade växt till sig Och var stora ja. Under 1800-talet Så det fick man absolut inte göra Nej. Det var ju bättre att de låg kvar i marken Och blev stora så att man hade mer att äta på Och det är först då under 1900-talet som, som det blev eh, okej okay att, att äta potatseln när den inte är så stor. Ja. <laughs> ja men jag jag, jag vi kan prata lite grann om att man ska dansa runt majstången då. Ja, för det har man ju gjort i alla tid. Alltså det har ju varit ett sätt att umgås i bondesamhället Man har träffats, man har spelat musik, man har dansat, man har lekt Men många av de här grejerna som vi tätast förknippar med midsommar Inte minst smågroderna är inte alls så gammalt Just smågroderna uppstår ju på en kursgård utanför Göteborg Näskursgård i början på 1900-talet När man försöker bevara svenska traditioner Bevara de här allmåge sysselsättningarna och då hittar man på små som en liten man använder i sin undervisning och den har ju fått en enorm spridning men skulle du åka tillbaka till 1700-tal och försöka dansa små grodorna, då hade du blivit bränd på bål, tror jag ja, det Lucifer har honom <laughs> ja, åtminstone på 1600-tal kanske ja. då, då skulle man nog <laughs> Karlen hade inte gett någon paron nej Eh, är vi tillbaka Nej, på Karl här nu? För om man ska placera något mer positivt på honom Jag har försökt ju återberätta honom eh, avsnitt efter avsnitt här Så var det faktiskt han som avskaffar häxeriet ja. Eller, han försökte, eller ja, det var inte han Men det var ju hans eh, regering som ja. försökt vi, vi ska inte hamna i det här nu. Verkligen inte Men det är, ju no, det är ju lite Det skulle ju se lite misstänkt ut en 1600-tals människas ögon och någon höll på att hoppa omkring På sådär mm. Apropå Det här med magi och riter De kanske inte hoppar omkring Och sjöng Små groderna ända hop, ner Hoppa omkring gjorde man ända ner i, i backen, sådär. Mm. Men det fanns ju andra äh, riter och, och seder som man alltså, i, I folktro helt enkelt Trodde mm. att det här Det är det ska man göra så kommer det här att hända och bla bla bla. Jag berörde ju det i inledningen att på midsommar så... Det är mycket mystiska kraft i, ja, i rörelse här. Då, då ac accepterar man att nu står vi närmare det magiska än vad vi gör. Det är en väldigt tunn gräns mellan det övernaturliga och det mänskliga här. Just den här natten också. Precis. Det finns ju mycket kopplat till det. Mm. Och då tänkte jag, man kan väl säga... ja Vad ska man börja i förändra här och Det finns ju många sådana här gamla exempel på... Vad man ska göra för att olika saker ska hända. Midsommardagen, var... Den är ju spännande. Ja. Ja, det... Den ska man slänga sig planlös ner i naken. Och rulla runt. För det är mycket stärkande och nyttigt. Har ja. du gjort den någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Men då har ju livet... Det gör jag varje år. Och det, det är ju... Nej, det gör jag inte. <laughs> Men den där midsommardaggen då, att antingen skulle du gå barfota i den eller rulla dig naken i den eller kanske du skulle samla in den och använda den i din matlagning eller din ölbryggning. Så mm. Då skulle det bli mycket bättre kvalitet på grejerna. Alltså, den hade magiska egenskaper. Och de här läkeväxterna som man plockade ut i skog och mark, de hade också bättre egenskaper på midsommar. Mm. Nu får jag haka på lite innan du dör iväg och tar nya exempel. För jag vill säga någonting om dagen. Och ah. Man kunde ju till exempel samla in dagg från grannens åker om mm. man vill vara lite extra jävlig. Alltså, Varför gjorde man det? Ja, Tänk att det, det är ju natt här och så är vi dagg överallt. Och då kunde man gå och, och liksom svepa upp dagen på grannens åker för att snå den. Mm. Tänk, Helt enkelt. Och sen så använder man den till sitt eget bullbak eller någonting, och så eller Ja, lägger dagen på sin egen åker. <laughs> det, det, det låter jättekonstigt enligt det här. Eller? Nej, eller, eller? Nej, att, alltså, nej, nej, tänk verkligen. att dagen har varit guldkorn ja. istället. då. Nej, det låter inte alls konstigt. Jag, jag skrattar bara åt att man var så jävliga med grannen. Mm. Ja, och det, det finns ju historier. från Blekinge så satt man ju till exempel och vakta på sina åkrar så att inte någon elak granne skulle komma och svepa upp all dag. För det blev effekter av det här, trodde man ju då. Den, den som hade snott dagen till exempel, den fick ju feta och välmående kor- mm. Och sådär, och den stackaren som har blivit av med den här midsommardagen, den fick ju då magra och sjuka kor som inte gav någon mjölk och sådär. Så det gällde ju att se till att bevaka den där dagen daggen så inte någon stalen för henne. Ja. Och det finns en berättelse från 1870-talet, en Bertha Jakobsson som har berättat då från Bohuslän att hennes pappa eh, använde då torkade blommor för missommar. Mm -hmm. eh, man plockade en massa blommor den här natten nu. Ja. Det kanske vi också säger något om snart. Ja. Men så kunde man ju torka det och så hängde man det över spisen. Och sen gick en ko och blev väldigt sjuk för Bertas pappa. Men då hade han lösningen. Man satte ju eld på den här buketten och sen så svepte man röken runt kon. Och då skulle den bli frisk som en nördkärna igen. När är vi nu? Ja, det måste ju 1870-tal för det ja. var ju då hon har skrivit ner det här. Just det. Intressant på tal om blommorna då så är det en annan sak som är väldigt centralt jag sa ju tidigare att liksom kärlek och sexualitet är nära kopplat till midsommar och då är det inte äktenskap och att hitta en partner så långt borta så man har gjort mycket så här spådom mm om man försöker se in i framtiden. Och det där gör vi ju fortfarande. Att man ska då plocka sju sorters blommor och sova med dem. Hur många gånger har du gjort det? Jag, jag har faktiskt aldrig gjort det. Men det här gör vi fortfarande. Det är fint att säga det. Jo, det är som... väl väldigt många. Jag vet inte om det är väldigt många som gör det. men det, Man det är... visst älskar ju att säga det här. Det här gör man än idag. Ja. Eh, och igen, men Det är en, en tradition som, som folk känner till i alla ja. fall. Och nu... Sitter vi här och påstår att ingöra det. Det är väl mycket möjligt att folk gör det, För mm. det är ju väldigt möjligt Och visst, tusen har man väl plockat blommor på midsommar. Det har man ju gjort. Men kanske inte följt den här, de här reglerna som finns då. Till exempel att man ska vara, man måste ju vara strängt tyst hela tiden. Mm. Och sen finns det ju olika variationer i olika delar av landet. Hur många olika sorters mm. blommor man ska plocka. Och vilka sorter det ska vara och sånt där. Kanske. Där kan man ju se ett sånt... Bevis på hur den här folktron fortfarande påverkar vårt beteende. Att tystna är magiskt. Mm. Därför att, om du säger någonting, då bryter du förtolningen. Och så är det ju också att, om man önskar sig någonting, då får jag inte säga det. Om mm. jag säger det högt, så bryter jag förtolningen. Något annat som. Eh har att göra ja, med magi är ju då att man ska göra saker och ting baklänges med. För allt som sker baklänges ökar ju magins kraft. Okay. Så man kan ju gå baklänges och plocka blommorna också under tystnad. Då Aha. ökar ju chansen ännu mer att man... Och sen lägger de här blommorna under kudden. Då lär man ju garanterat se den tilltänkta. Eller men det ökar ju chansen ännu mer. Så i podden rekommenderar det. Gå ut och plocka sju blommor. Eller nio om ni vill vara supertraditionella. Ja, och det har jag också till för då. Att det ska vara ett undra, nummer, ja. För det är också något som är oharmoniskt på något ja, sätt. Så att om ni gör det i tystnad baklänges. Då kommer ni ha härliga drömmar. Mm. Eh, men eh, om ni inte tycker att det här med blommor funkar tillräckligt bra. Då finns det andra varianter. Man kan ta en stol och sätta sig bak och fram på. Det ska ju vara baklänges eller bak och mm. fram då. Så tar man en, en salt sil. och så äter man den baklänges. Ja, man ska äta så salt mat så möjligt. Ja, men nu är ja, en sil det där handlar om. Mm. Kan, kan du Men jag är tyst. Ja, nej det sa jag inte men kan lite <laughs> ut. Men, eh. Man tar den här silen. äter den bak och fram då med skärten först och sen avslutar med huvudet. Och så får man ju inte dricka någonting efter det här. Så ska man försöka somna. Det är inte så lätt att somna Nej. om man har satt i en, en eh, togsalt sil. Man får inte heller, det spelar ingen roll hur kul alla andra har runt omkring och, och liksom festa och skrattar och, och sådär. Du ska, hålla, du ska naturligtvis ha tyst, äta den där silen och inte dricka någonting. Sen ska du somna. Och då kommer du döma om eh, den där tilltänkta som kommer väckare. och bjuda på något dickbart. Och då finns det olika varianter om eh, vin, ja. Då kommer, bli, kommer man bli mycket vik tillsammans. Och är det vatten så kommer man bli väldigt fattig. Och det kommer bli eländigt och enkelt. Eller eländigt med fattigt och enkelt liv. Och sen så kan man också dyka. Man bjuden på öl av den här personen i dömen. Och då, då blir det upp och ner ekonomisk med och Dalbana. Oj. Ja, och nu var det här väldigt mycket kopplat till hur det kommer vara väldigt ekonomiskt. Men mm. man, kan också, man kan också ställa upp. Inom man somnar så kan man ju ställa upp Ett vinglas, ett örglas Eller en snaps Och sen så dömer man då Allting annat är precis likadant Men så dömer man Och om den här personen i dömen Sveper något av de här Så kommer det också bli ja, Det man ju så att Om personen sveper snapsen ja, Då är det en fylld kaja Som man kommer gifta sig med ja, Kanske man inte borde döma då Nej Tycker du att midsommar känns mer magisk än andra dagar? Ja, jag tror ja. Men alltså just det här att man inbillar sig då sen man var liten att det är den kortaste natten, även fast det är några dagar tidigare egentligen. Mm. Men den är väldigt... Ja, men det, är väl, det är väl lite häftigt, eller jag kan inte sätta ord på Nej, det. Nej, men jag håller med dig. Man går in med sånt sinne att det är lite andra gränser, vad som helst kan hända. Och grejen att det det är ju så idag, även fast vi, inte, vi tror ju inte på det här med magi på det här sättet idag. Men det finns en massa andra förväntningar på att nu ska hela familjen ut och, och umgås här med andra familjer. Kanske. Eller, ja, eller kompisgäng. Eller ja. kompisgäng, Och det ska bli så himla roligt tillsammans. Och, alltså det är upphåsat mm. väldigt mycket då. Och, och då, så förväntningar finns ju fortfarande, även om det inte är att det ska uppstå någon slags... Magi Nej. på det gamla sättet. Någonting som befäster midsommar Alltså midsommar och roll När vi kommer in på till exempel 1930-talet Är ju industrisemestern På 30-talet har man två veckor I, Idag kan man ju ha fyra, fem, sex, sju veckor Semester Och för många yrkesgrupper så sammanfaller ju semesterns början Med just midsommar Så att precis som man i bondesamhället kanske firade Att nu har jag en lucka i arbetsåret så firar vi att nu går jag på semester. Och det är ju mycket att fira. Så därför har ni ju en väldigt stark position. Fortfatt. Mm. Har du fler grejer? Ja, jag har fler grejer. Ända sen väldigt långt tillbaka så har jag det här med. Som du var inne på med kärlek och vem, vem man ska få och inte få. Och få ihop det med antingen på kvällen eller, eller senare i livet. Mm. Och man kan ju ta en prästkrage med Jag är väldigt inkörd på blommor och riter här idag Men det blir ju så eftersom det handlar om det här ja. Och då är det oftast Den här är ju då traditionellt sett beskriven i olika källor Så att det är ju tjejer som har ägnats åt det här Men det kan man väl göra man med för den egentligen man plockar, man tar en pestkragel. Nu sitter jag och visar dig här. Det är ju helt meningslöst eh, hur man håller i blomman. Och sen plockar bladen. Jag tror att man fattar ändå om man lyssnar. då är det älskar, älskar inte, älskar, inte. Ja, älskar fast istället inte. så tänker du då. Du väljer ut tre kandidater. Ja. Och så då har du ett blad. Jaha, nej, det blev inte Lisa. Och det blev inte bla bla bla. Och, det inte och sen är man tillbaka på fjärde. Så är man tillbaka på det första mm. bladet. Då. Och sen, eller det första namnet. Och sen det sista bladet när man då har Ja, jag tror att lyssnarna begriper vad ja, ute efter. Också. <laughs> Och det fanns andra eh, gamla eh, knep också- det, för att få veta vem det var man skulle få. Till exempel eh, i Kumla, Västmanland- så fanns det någon märklig sed- att man skulle stå på en eh, rågåker- som det växte blåklint på hela natten, naken. Och så skulle man se då, i en vision- i någon slags bild i huvudet- vem man skulle få gifta sig med- innan soluppgången. Jag tror du människor har gjort det på riktigt? Det är att det finns exempel på- att folk har gjort det här på riktigt. Och det var en tjej som stod på- en sån här rågåker och hutte en hel natt. och Så hon fick ju nästan samma färg- som blåklinten till slut. Ja. Och sen är det ju så fantastiskt- att den här personen som man hade hoppats på- skulle, hon skulle få- är just den som kommer knallande längs en, en väg där och eh, ser att hon står där och, och, och håller på för sig Så han tar hand om den här skakande istappen till till tjej och bär hem henne och lägger en filt över henne och så här och, och sen så eh, gifter de sig faktiskt efter ett tag. Och du ser väldigt skeptisk. <här> Nej, jag ser inte skeptisk. Det, <här> jag är väldigt glad för, för den här. Om du man... Hög risk men hög utbetalning Ja det funkar ju Och då kan man ju tänka sig att eh, Eftersom det funkar så Skapar väl det möjligen då ännu mer eh, ja, Man får vatten på sig kvar Och mm. att andra Jag hörde om hon där borta det, det slog ju in Det måste vi testa ja. Midsommar Har du fler sådana grejer Ska jag ta Midsommarnatten är inte lång Men den sätter många vaggor igång Ja jo. Och det är ju eh, är sant för att även idag, det var ju mycket liggande alltså. Ja, det, det, det, det har ju varit otroligt mycket, och mycket supande och slagsmål och grejer långt tillbaka i, i många århundrar Det hör ju samman <skratt> det där. Men eh, även idag så är det så att om man kollar på statistik av de flesta föds på ett år så är det i mars händelsevis nio månader efter eh, midsommar. Efter den där magiska gränslösa midsommarafton. Mm. Midsommarafton är ju centralt i, i svensk kultur. Och en vanlig sägning är ju att det här är vår riktiga nationaldag. Har du hört det? Ja, jag har hört det av... Eh... Jag har hört det ibland, ja. ja. Men är det en, är det en vedertagen eh, sägning? Ja, jag tycker det. Ja. Men eftersom det är så vanligt i svensk kultur och svensk medvetande så är det ju centralt i svensk litteratur också. Och mitt kulturhistoriska intresse av att jag faktiskt är svensk lärare har inte kommit fram så mycket i den här podden. Men jag har sammanställt på en topp tre-lista. Åh, oh, vad spännande! Ja, ja. På midsommarskildringar i svensk litteratur som jag kan Rekommendera och då har jag försökt välja Lite klassiska titlar eftersom det ändå är historiepodd eh, Och mina tre tips då är På tredje plats Stig Dagermans bränt barn Från 1948 Som är en hemsk roman mm -hmm. Som blir ännu mer hemsk Eftersom den är delvis självbiografisk Som handlar om en tonåring Vars Eller tidig 20-åring En ung kille vars mamma dör Och så börjar han hata pappans nya flickvän Tills han inser att när jag hatar henne inte, jag vill ha henne. Och, Oj, med många kast här framåt. Ja, Bengt som han heter. Och i bokens otroligt dramatiska mittenparti så åker de ut till en... Ska vi avslöja allting? Nej här? men så åker de ut, jag måste ju... Varför är det här midsommar? Okay, Då åker de ut till en skärgårdsö. Pappan, pappans flickvän, Bengt och Bengts flickvän. Och så är det fruktansvärt ångest och, och supande och, och frustrerade sexuella inviter och så fram och tillbaka. min midsommarskildring, fruktansvärd berättelse. Och den är ju lite självbiografisk, därför att Stig man hade ju en affär med sin svärmor. Oj, oj, ja. <laughs> Är det här eh, på plats tre, sa Ja, precis. Okay. På andra plats, Jalmar Söderbergs Doktor Glas, 1905. En av de kändaste svenska romanerna genom alla tider. Och det är ju dagboksinlägg från Dr. Glas. En lurig doktor som väljer att döda Pastor Gregorius. Och Pastor Gregorius är en ful, obehaglig gammal pastor som är gift med en ung kvinna och behandlar henne illa. Och Dr. Glas är ju i, i grund och botten av en sjuk på Pastor Gregorius. Han vill ju också ha helga. Och han berättar i en fantastisk, fantastisk dagboksinlägg som han skriver på midsommar då. Midsommarnatt, ljusa blå natt. Jag minns det ju från barndomen och ungdomen som den lättaste, yraste, luftigaste av alla årets nätter. Varför är du så kvävande och ängslande nu? Och så berättar han om enda gången i sitt liv han har träffat en kvinna. Var i sin ungdom på midsommar. Och då berättas det just där att de dansar kring en majbrasa. Eh, kring, kring ett stort bål. Och smiter iväg i skogen. Och vänslas. Och sen tappar han bort henne. Och han återser henne inte. Ah, ja, så kan det gå. Så vill man, den är ju skriven 1905. Och det, där, det här återger ju ett midsommarfilm på 1800-talet. Mycket som det vi har pratat om. På första plats då, du brukar, du har ju din Astrid Lindgren, jag har min Tove Jansson. Mm -hmm. Tove Janssons, alltså my, min Ja, jag tänkte säga, det är hon Ja, ja Farlig midsommar från 1954. Eh, en av de bästa titlarna på någon bok ever, Farlig midsommar. Och det är också så här berättelse. Väldigt mycket i Mumindalen är ju extremt. Handlar det om Mumindalen här? Eller? Ja, det handlar om Mumindalen. då Är det Mumindalen som springer omkring och färger midsommar? Nej, ja, det är inte riktigt ett midsommarfirande. <skratt> men det utspelar sig under midsommar. Och det går en stor flodvåg genom Mumindalen. Och det här är den bästa midsommarskildringen som du har läst? <skratt> ja, på ett sätt. Det är inte så klassisk svensk midsommar. Ja. En massa eh, <skratt> stora, sparkliga flodhästar som springer omkring och är vita. Och... Men de blir <skrattar> strällsatta <skrattar> uppe på taket på sitt hus därför hela Mömyndalen är översvämmad. Och så flyter en teater förbi. Och då kommer bara pappa och rädda men... <skrattar> <skrattar> du, ja, du, du, du kan inte ja. <skrattar> prata så här neds, nedsättande om vårt, en av vår tids stora författare. jag som ska ha Nobelpriset på Ja, de hoppar på den där jävla teatern och sådär händer en massa alltså, <laughs> magiska grejer. Ja, <laughs> det var min lista. Tre stycken klassiska midsommarskildringar. Det har ju hänt grejer också under eh, midsommarfriandet i barn. Jag eh, undrar om vi tänker på samma sak nu. Händer det här natten så. mellan den 21 och 22 juni Mycket 1941? Riktigt. Du tänkte ta upp det med, ja. Nej, naturligtvis. Ja, midsommarkrisen. Ja, Uh, det är andra världskriget som pågår och Tyskland, Nazi-Tyskland har valt att vända ryggen till sin gamla bundsförvant Sovjetunionen och drar igång operation Barbarossa. Mm. Nu ska ryssen knäckas. Mitt under härliga varma midsommar, det är jättevarmt i Sverige 1941 på midsommar, så ställs vår koalitionsregering man hade ju samlat ihop från alla partier utom Samlingsregering vänster. heter det. Samlingsregering menar jag. Måste jag påpeka? Ja, just. det. Samlingsregeringen ställs inför det. Ska vi låta nazisterna skicka beväpnade trupper på våra järnvägar? Ja, de ville ju de ville att vi skulle tillåta då att division Engelbögt inför Norge mm. som de hade ockuperat. Året före. Skulle få åka från Norge till Finland ju. Ja, och därifrån... dit de ska vidare. Mm. Mot Sovjet då. Och det här ställde ju då till ett för svenska regeringen eftersom vi då skulle föreställa vara neutrala. Ja, och det här är väl den, den största krisen som neutralitetspolitiken Den största krisen som neutralitetspolitiken har utsatts för. Det får man väl säga. Mm. Och då har vi Per Albin Hansson som central. Han är spindeln i nätet här. Och han spelar ju regeringen som en liten harpa och till slut så får han, det är lite motvilligt, ja vi går väl med på tysken, på kraven. Ja, alltså vad han, han har ju fått att låta om att Gustav V hotar med att abdikera, alltså kungen då, yes. om inte vi går med på det här. Och mm. därmed lägger han ju egentligen över mycket av skulden för att vi byter mot neutraliteten på kungen. ja. Och eh, det finns ju de i efterhand som då har menat att det här var ingen jättekris egentligen i någon regeringsfråga. För de, de tänkte hela tiden Socialdemokraterna eh, till det här. Socialdemokraterna var ju splittrade. Det fanns ju vissa som... Väldigt... Men Per Albin var ju väldigt inkörd. Men Per bakom... Albin var redan från början helt inne på det, ja. Och jag eh, kan ju känna, nu ska jag inte göra det här upptar det här avsnittet för att eh, det, hand, det handlar ju egentligen inte om midsommar. Nej. Men jag kan ju känna att eh, det finns ju ibland får man ju höra ja, ah, Sverige är så himla fekt och varför ställer vi inte bara spjärn mot eh, tyskarna och bla bla bla. Men den svenska regeringens uppgift måste väl ändå lite grann vara att värna Sveriges intressen här och eh, vi var ju det enda landet förutom England i hela Europa som inte Alltså vi var helt omringade mm. av tyskarna. Vi hade ju inte haft en chans helt enkelt. Så man får ju säga ändå att det var en lösning som ändå efter omständigheterna föll väl ut. Ja, absolut. Det, det här finns ju filmat. I en, den har ju blivit lite daterad men det kan jag rekommendera. Det finns på SVTs öppna arkiv en filmatisering av Hans Vilnius. Då, Fyra dagar som skakade Sverige- med Ernst Hugo Gärdegård som gör Per-Albin Hansson på ett lysande sätt. Helge Skog är med, Thomas Bolme och en ung Allan Svensson är med och spelar den här bondepartisten, bondeförbundaren. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter. Det ser ju sent 70-tal ut men den är väldigt intressant. Tror du att eh, krisen blev starkare på något sätt på grund av att eh, det är midsommar och att folk egentligen inställde inställda på att vara lediga och någon annanstans eh, än att sitta och diskutera? Delvis här? tror jag det. Det var ju, Svenskarna hade ju knäckt nazisternas kommunikation. Mm. Så man visste ju att det här skulle ske. Mm. Men eftersom man hade ju inte informerat regeringen, det var ju ytterst få som visste att det här skulle ske överhuvudtaget. Så att vår försvarsminister, han var ju på väg ut på landet ja, just när, när det skedde. Eh, han får ju vända om där på centralen där han, när han plockar upp en tidning. Och alla chaufförer hade getts ledigt och så. Man hade ju fått agera som om man inte visste mm. och förberätte. Och så sen så, så blir det ju starkare och mer absurt eftersom det är så varmt och härligt. Och i, i Sverige så firar man midsommar medan det är krig. I Europa och Sverige kan komma att dras med i det. Det finns ett sånt citat i den där filmen som jag bara vill dra. För jag tycker det är så härligt. Det var en egendomlig i inte in till stan i och krig inte långt borta. Och här var oändliga rader av cykelåkare. Många var de i baddräkt. Vacker och sorglös de åkte förbi i årets ljusaste tid. Och det är det ett citat från förbundaren P.G. Westmans Och det är alla Svensson ja. som lägger här. Eh, ja. ja, men det, Ibland händer ju grejer när det inte borde. Och mm. det, till exempel, ja, nu har vi ju pratat ubåtar tidigare. Och det var ju eh, Horsfjärden inte ju Horsfjärden-krisen med ubåtsjakt Är ju mitt emellan eh, ett regeringsskifte. Så det blir ju, alltså stat, staten är lite instabil här. Eftersom man inte vet... Vem det är just de här dagarna som borde ha ansvaret. Och sen har vi ju då tsunami 2004 som inträffar på annan dag. När folk firar jul och de kanske inte borde ha gjort det. Men de är ändå indragna i det här julfirandet på något sätt. Mm. Jag menar det kanske förvärrar situationen när det händer saker och ting under sådana här högtider. Ja, verkligen. Jag skulle väl ändå säga att midsommar är... Den svenskaste av högtiderna. Nu har vi knutit det mycket till tyska traditioner och så. Men i Sverige firar vi midsommar på en annan dag än resten av Europa. Men resten av Europa, det är egentligen bara Sverige och Finland som firar. Och sen är förstås delvis i Norge. Men det här är en väldigt svensk tradition just det här med midsommar. Ja. Som inte är, ja, existerar knappt på andra platser. Nej. Och de här vidskepelserna och sedvanorna är typiskt svenska. Och det som vi faktiskt äter nu, det som har blivit midsommarkosten, det är också Någonting väldigt, annat som är väldigt svenskt svensk är ju då, som vi har redut lite för här, det är ju det, är det här vinliga supandet. Mm. Och då tänkte jag att man kunde säga någonting om det här. Yeah. Därför att eh, Här ökar ju då alltså Systembolagets eh, Vet du hur mycket de ökar i försäljning de, här, de här Nej det dagarna. måste vara flera hundra procent ja. Framförallt Me på stark sprit Mellan två och tre hundra procent ökar Den totala försäljningen Tusen ja. procent ökar försäljningen på kryddat eh, Bände ändå mm. Och det är inte så konstigt För det är ju det man ska ha då eh, Och eh, överallt runt eh, om I landet på sommarstugor Och campingplatser och Hem, I hem och så, så korkar man ju upp det här redan runt alltså lunchtid. Och det är helt okej okay att, att dricka på, det är mer eller mindre i alla fall. Det är vanliga, ju vanliga yngre människor att prata om förstås. Men eh, det dricks ju en hel del. Mm. Och det är okej, okay. det var det som jag var inne på innan här, förväntningar och allting på att ikväll ska hända grejer och, och sådär. Det kanske är lite mer acceptabelt att göra bort sig. Och ju mer andel runt omkring sällskapet dricker, ju mer dricker man ju själv också. Det här finns ju då bevisat rent sociologiskt. Att man känner att det är mer accepterat att bli full ju fullare alla andra blir. Att samla sin egen emperi också. Ja. ja, det mycket viktigt. Mycket man har undersökt det här själv också som sagt. Och man kan ju fundera på varför det är en sån superhög tid. Men det är alltså, man är utomhus, det är mycket enklare klädd än till exempel nyår. Det är varmt och härligt. Det är varmt och det är ljus länge. Och eh, naturligtvis så är det mycket, det, nu ska vi inte måla fan på väggen här för det är mycket trevligt som händer. Men när så många människor dricker så mycket så blir det naturligtvis mycket tråkigheter med. Ja. Slagsmålen och det överfall och det våldtäkter och allt möjligt som stiger i höjden just den här helgen nu. Så är det ju. Ja. Och det är konflikter som uppstår när folk som kanske har känt varandra länge och tycker saker och ting som man inte säger i vanliga fall, men har fått i sig lite ja då tycker man att det där borde man nog ta och tala om ja då, och så blir man osams. Och det kan ju gå över steg ju Och det här drickandet har ju svenskarna hållit på med väldigt länge ju. Men just kring midsommar så kan man koppla det till raggarna faktiskt på 50- 60-talet som fyra midsommar så stod härliga till. Okay. Och det är väl den första egentligen sammanhållna ungdomskulturen verkligen, det här raggar bilsåkandet och att de just åkte till Dalarna och söp som djur, verkligen. Det här spreds ju sen då bland andra ungdomar som såg att ja, så här kan man göra. Och sen har det då Eskalerat ännu mer. <går> Kanske man kan säga. Ja. En annan avslutande grej är ju som gäller bland annat mig här: då eftersom jag ska åka bil långt, det är att det är otroligt mycket olyckor med. Det dör ju åtta människor i snitt varje år i missommartrafiken. Och det är runt 200 olyckor generellt sett. Så det är väldigt se upp med. Det går snabbt på vägarna, eftersom vägarna är jag. Till skillnad mot till exempel jul när det är snö och, och så. Då åker man lite långsammare automatiskt. Topad det <skratt> Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Linkvist, men, men, men det <skratt> Men det finns i alla fall Skål. <skratt> <skratt> <skratt> Innan vi skickar iväg er på riktigt midsommarfirande så ska vi köra historiska hatten. Och historiska hatten är leken då vi drar två namn ur en hatt och vi väljer en person som vi utser till en stor skurk och en person som vi utser till en hjälte. Så ligger det till. Och nu har vi... Hörde du Robin? Det här var en konstig form på den här hatten. Jaha. Det är en skål. <laughs> ja. Jag inte att det är Du får väl använda midsommarmagin för att lossa sätt den här. Ja, jag får väl göra. Ja, det ska vara så svårt att få fram Fram en riktig hatt här. Vilket skulle vara Mardons nu? Ja, det vet. vad då mår vet jag inte. Vad Du har jag hittat på här? Nu är det spännande. Känner du inte det här? Jag törs knappt titta på. Ja. Åh oh, herregud. Ja. <laughs> <laughs> vad står det på din lapp Daniel Hermansson? Ja, eh, vad står det på din? Jag har Trotsky, kommunist och ledare för Röda armén. Okej, okay, jag har Jenny Lind. <laughs> Så, det här ska bli mycket <laughs> intressant och hur du ska motivera varför... För jag kan säga direkt att jag tycker att Jenny Lind är hjälten här då. Ska du börja med att förklara vem Jenny Lind är? Ni har en vacker bild på henne på 50 sedel, mm. men Jenny Lind är den här... Hon är ju känd som näktegalen. Hon sjöng ju otroligt vackert. Svensk opera sångerska. Ja, hon... Bland annat så var jag hovsångerska för... Under Oskar den första. Okay. Den svenska kungen där. Och sen... Eh... Hon gjorde en massa konserver i USA också. och blev väldigt eh, berömd och stor där borta på, under 1800-talet. Och det, det är ju vår första stora musik... Nej, musik, men alltså sångexport, lär man ju säga. Det måste väl... Det, no, eh, jo, ja, verkligen. Mm. Ja, och eh, i England var det en, vina Manin. Hon fick ju en... Eh, jag har Hon fick någon eh, procent av... Eh, Eh, drottning Victoria som var en sån, just en sån här som du föreställer. Och hon eh, skänkte ju hon tjänade mycket pengar på det förstås men hon skänkte ju det till välgörenhet också. Trotski, vad, vad gjorde han? För bra egentligen. Ja. Nej, men, ja men Han kanske ja, gjorde något alldeles stående mycket bättre. Men nu pratar du med mig som att jag argumenterar för att Trotski ska vara hjälten. här det kommer jag ju inte göra. <här> Nej. Tänkte jag också faktiskt nästan. Ja, men vad ska vi säga om Lev Trotsky? Han var Lenins närmsta man och han var ansvarig för grundandet, grundandet av Röda armén. När Lenin föll av pin, så blev han utmanövrerad av Stalin. Det var ju Trotsky som fick. Han flydde väl till Mexiko? Mexiko och fick en ishacka i huvudet av Stalins spioner som var ute och letade efter honom. Slutligen, ja. ja. Och det är klart att inbördeskriget som följde efter ryska revolutionen, där Trotski är en av de absolut mest framträdande aktörerna, det är ju ingen härlig... Det, det är inte lika härligt som en operakonsert med Jenny Lind. Nej. Eh, ja, vad man kan säga till hennes... Eh, vad som var negativt... Om det... man ska tysta fram något negativt om denna fantastiska människa, <laughs> så, så kanske man kan säga att hon hade dubbelmoral eftersom hon tyckte att senlivet var väldigt omoraliskt och, och så här alla som var inblandade i det här med skådespel och, och senliv var ju väldigt utsvävande i sina sexuella aktiviteter, hon var ju väldigt religiös ja. så därför så ville hon ju ta avstånd från det här men hon höll ju ändå på med ett länge och det kanske man skulle kunna säga, någon slags dubbelmörd. Och sen så eh, fick de väl hoppet med den här karen som eh, gjorde väldigt mycket pengar på freak-shover eh, i USA. Eh, visa upp siamensiska tvillingar och, och dvärgar och grejer som man ansåg var sådana här roligheter Men nu håller du på att nyansera bilden av henne Hon ska ju bara vara en strålande hjälte Ja men man måste väl kunna Och, och ja, det är inte i historiska hatten Och, och Trotski är en hemsk person som föder fram Den kommunistiska makten som den understaler Ja men Stalin det är ju är ja, det är så uppenbart Att han är betydligt Att det är värre Man kan väl ändå säga någonting Nej okej okay, hon är jag, jag... Hon är ju fantastisk mm. Det är jättefåniga negativa grejer här. <laughs> ja. Vad ska vi säga mer? Vi ska väl säga tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden. Och vi eh, hoppas att ni hittar något fint historiskt i närhet som ni kan ta en bild på och hashtagga Histpod och lägga ut på Instagram förslagsvis. Eller så kontaktar ni oss på Twitter Hashtag histpodd Eller på vår Facebook-sida Eller på historiepoddensnoblaoutlook.com Så, ha en härlig Magisk midsommar nu Ja eh, Fira midsommar eh, Och ha det trevligt Vi eh, säger väl så Hej hej Hej då